Навіщо з ними поїхав Сергій? Він ухопив хірурга за плечі, обернув його, високого і кремезного нестарого чоловіка, обличчям до Софії так легко, ніби той був хлопчаком. І промовив твердим голосом людини, яка не звикла, щоб їй заперечували. «Будеш? Ще й як будеш? Зараз же оглянеш?» а гінекологами тобі привезли. А де ж він? Ось, показав на Софію. Викладач Тернопільського медичного інституту, кандидат медичних наук Софія Андріївна Синицька. Відрекомендував її Сергій, підвищивши у званні приблизно до майора. Знала б вона тоді, наскільки пророчими... Виявляться ці слова. Хірург поглянув на неї, мов солдат на вошу. Софія цілком його зрозуміла. Теж мені фахівець. Ні зросту, ні статури в джинсах, в футболці з хвостиком на тім'ї. Вона сама ні за що б не довірила такому хворої. Але ж викладач інституту, звучить. Софія прийняла гру. Напустила на чоло з моршку. «Саме так. Доктор Синицька. Ходімо, колего, де у вас оглядова?» Вірячи і не вірячи, спантеличений хірург повів Софію до оглядової. Вона звичним рухом одягла рукавички і розпочала огляд, розвіявши сумніви в її професійності. Навмисно сипала латиною і прізвищами авторів симптомів, знала ж бо їх багато, а щорічне повторення зі студентами не давало забути. Бідолаха хірург і в інституті Либонь п'ятірками не був обтяжений, а за роки роботи в районній лікарні те, що знав, розгубив. А воно йому треба ті прізвища композиторів і без них діагноз можна поставити. Хірург переконався, напевно, що його не обдурюють, облишив свої смішки і закиди, і оглянув нарешті Жанну. Результати огляду схилили його до Софійного діагнозу. Ну що ж, колего, будемо оперувати. Поасистуєте? Виправив він звично фамільярно «ти» на достойне колеги «ви». Тільки так, домовимося. Якщо моє – оперую я, якщо твоє, ваше – ви. Згода. Отак, неждавно, негадано, Софії випала нагода поасистувати хірургові під час апендектомії чужій лікарні, чужому місці, глупої ночі. У Жанни справді виявився апендицит. Операція тривала недовго. Хірург був хоч мужик і вредний, та добрий фахівець. Коли поверталися додому, чорне південне небо вже потроху світлішало. Сонний водій, на щастя, не бурчав. Відчував себе причетним до врятування життя людини і пишався цим. Софія пишатися не мала сили. Задрімала, притулившись до Максимового плеча і прокинулася аж тоді, коли Нева зупинилася біля гуртожитку. Севастопольцям знову випала роль рятівників. «Хлопці, ви у мене наче якась паличка-виручалечка. Де ж ви надибали серед ночі цю Ниву?» Максим посміхнувся у чорні вуса, а Сергій почав розповідати, як вони шукали транспорт. «Дивлюся, у дворі Нива стоїть. Ми до господаря у вікно. Стук-стук!» Відвези, мовляв, дівчину до лікарні. Негайно треба оперувати. Виходить господар. Ніхто інший, як сам директор».